dă aici, Ai e loc destul, Hangiule Toate camerele sunt ocupate de călători pe care i-a prins viscolul În schimb, foc cu arde zdravă da. ne Nu Hangiule mai bine ca să da. se perferească la el o duzină de pui pentru niște călători da, da, da, da. împometați ca noi da, da, da. și înghețați, da. veți bine Așa că, Hangiule, adune de grabă o stacană de vin fiert cu scorțișoară da. Nu e leac mai bun împotriva frigului Imediat, fie cu iertare Păi eu cunosc un leac și mai bun <laughs> Care leac? leac? Ce leac poate fi mai bun decât o stacană cu vin fiertă? <laughs> Două stacane cu vin fiertă! <laughs> Ai auzit? Ai auzit, Hanjiule? Dute de pregătește gradnic acest leac minunat! Iar pe dumneavoastră, domnule, deși nu avem cinste de-a vă cunoaște, vă poftim la masa noastră! <laughs> mulțumesc! mulțumesc. Primesc cu plăcere! Aflați că... Eu sunt baronul Münhausen, Un mare călător, Și-am mai peste tot, Din not la ecuator. Cu pinguiini am stat la sfat, Un pește m în l am prins un crocodil Și l-am domesticit Se să vânește În junglă am pătruns dar ei, de faima mea, aflând de frică, s-au ascuns. Nimic, prieteni, eu n-ascund din ceea ce i ce-am pățit. Iată, vărat tot ce vă spun, nici când eu n-am mințit. Aha, el e paronul meu, Hauser, mare călător. Ci-a colindat mai pe peste tot. Din la Ecuador Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Dacă dumneavoastră cine sunteți? Niște studenți care ne întoarcem din vacanță da. uh -huh. Și care cum au scos nițel masul afară din casă, se și vaită de frică. <laughs> Dacă ați fi prin lume ca mine Ați fi aflat că există ținuturi Unde gerul e uneori atât de cumplit ...că și flacăra lumânării în gheață și n-o mai postice. După cum văd, ați călătorit mult. Da, călare, cu trăsura, pe corabie, dar chiar și cu, balonul. cu balon. Cu Balon. Sigur, construisem într-o unul și mă cu el zilnic. O dată însă n-am mai putut să cobor și... Am rătăcit în văzduh vreo patru săptămâni. și a răbdat de foame și de sete patru săptămâni? Nu, oh, era toamnă și nu duceam lipsă de apă, de apă de ploaie. <laughs> N-am dus lipsă nici de hrană, pentru că se nimerise să ia un balon, un miel viu. Și cum, l-ați mâncat așa crud? Nu, no, nici de cum. L-am tăiat și l-am făit la soare <gântuia> Niciodată pe atunci nu mânca să mă atât de gustoasă pe păi cinstea mea <gântuia> <gântuia> Nimic baronul n-a spus nici ceea ce-a pățit E adevărat tot ce ne-a spus Nici când el n-a mințit <gântuia>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 Foarte frumos! Da, da, da, da, da, da, da, da, cine a cântat? Mai da, zi o dată! Ei, a cine a cântat? Parcă din colțul la sau. Da, da, acolo! mă rog! E, e, e corul meu! Ah, bravo, slugiune! Oh, s-a mai trecut deci frica. Oricum, da, îi zici frumos! Da, eu eu, eu n-am cântat? Dar singura ai spus că e cornul dumneavoastră. Da, niciunul, pe ce. L-am atârnat în cuie pe perete, da, Iar eu m-am așezat la masă. Da. Da. Nici nu m-am atins de el. Eu fi cântat altcineva! Nimeni nu s-a apropiat de piatră și. Un moment, un moment. Un moment, dacă-ți dați voie. Cred că vizitiul spune adevăr. Păi bine, dar o să vă lămuresc când ia spune vizitiule, nu cumva ai suflat în corn înainte de a popoși la han? Ba da, da, ne era teama ca din cauza viscului și antunericului să nu dea peste noi vreo altă trăsură și i-am cerut să sufle din corn. Numai că de frica lupilor care ne dădeau Nici niciun sunet nu i-a ieșit din gură. Am suflat, am suflat, vă jur am suflat. Așa e. Omul a suflat în corn. Ba, ca să nu se plictisească, s-a gândit să cânte. Degeaba însă, sunetele înghețau în corp din cauza gelului. Acum, la căldură, ele au prins să se deschidă și melodia găsunați limpede și frumoasă. Extraordinar! Dar cum de v-a dat prin minte această explicație? <laughs> Mi s-a întâmplat într-o călătorie, un caz oarecum asemănător. a aflam pe o corabie care n-a ofrageat în apele oceanului înghețat de nord. N-am scăpat decât eu și capitanul. A -a. Cu ochiul cu n am cățărat pe un soi de gheață. I-am strigat capitanul să se apropie de mine, dar spre mare anonimare m-a ausit. El încerca de asemenea să-mi spune ceva, dar niciun sunet nu ajungea până la mine. Cuvintele înghețau în aerul rece. Și a fost nevoie să facem un foc mare ca să deschidem și ne putem asilițelici. <laughs> <laughs> nimic baronul n-a spus, nimic ceea ce a păzit. E adevărat tot ce ne-a spus, nici când el n-a mințit. Să Haha! Haha! Haha! Haha! Îngăduiți-ne o întrebare. Cum de-ați ajuns pe meleagurile noastre? E o poveste lungă și nu știu dacă domnilii voastre veți vă dacă să o ascultați. A, Bine, atunci ascultați. Mă întorceam dintr-o călătorie îndepartată în soții de sfârșitul meu, Iosef. Să pare camera, drumul? că troenit cărarea și cât vezi ochii, nu mai ne. Eu okay, cred că ai dreptate, da? Nu are ego să mergem mai departe. Așa. O să-mi aici. Aici? Pe zăpadă? Nu, e în zăpadă. Aha. Ține de cald. Așa. Păi, caută ceva de care să-ți cai. Păi, ce zăpadă? Uite, pare mi să că se vede acolo un ciob care este de sus zapadă. Taie, da, este, este. Aia, e, e, e, e, まてって oh, În nu sunt de la noi din sat. Se trezesc! <laughs> Ma cam a cu fric! Hei, Iosef Leneșule! Unde ești? Hai, ah. oh, hai, hai, hai! în hai, hai! Hai, hai! Poate cum am ajuns aici? Asta ne întrebăm și noi. Am dormit noapte suntem aici. Noi? După câte ne amintesc, aseară ne aflam pe un cân. Nici Micuimă de sat. Se pâne! Au dispărut scai! te de bine la nu i-a Ta ce e asta? Minune! tu pe caică turnul primarii. Stăpâne! Să știi că satul era acoperit de zăpadă, iar jotul de care am legat pe pestele cailor? Văd, era morișca de vânt de pe turnul primăriei. ei. Cine se va cățăra până acolo să deslege caii? Nimeni! Ce se să vă rupe, iar caii vă putea coborî. Da? O să Dar nu se poate nimeri de la o asemenea canță. Păi, că a Și acum cai o să strângă găturile. Valu, cu mine. U -a, u -a, u -a. Oameni buni. U -a, u -a. La noi în sat camp, plas, Eva, ne mai văzut. Veniți cu cu toți cu cu toți Ia să porniți școala. Da. Mai bine, rămânem în la că da. și în sani, sublenu e bine. Mai da. te-a Degeaba și-nchipuie că de Le vin eu de hac, căci eu sunt baronul meu, auză vestitul vânător. Și tașca mine nu găsești, eu mușca eu din zbor. Nu eu, ce? Da, așa cine Da, și de micicarului. Da, Asta! <laughs> bine, bine, bine, Aha! Al doilea! Ei, Ce? nu mai am ah, și-au mai rămas patru lupte și nu ne slăbesc o clipă. O să -o că -o da? Dăm cu Da? la un capăt. Poftim, Îmi prindă și în pădure. Acolo drumul pătrânește la stânga și mai puțin înapoi. Lupii aleargă la umerii. Când vine la Deline, o să o chieț că nu mai cu ce îi digi marginile. De ce o să-i spăl pe noți? În felul acesta îi dau păr dintr-o lovitură. Atenție, atenție, Joseph! Da? Călmește! Așa? Aha, i-am nimerit, au căzut. Da, dar numai trei din ei. Ba, da, nu e vina mea, vecheaua a fost prea scurtă. Ce ne facem? Lupu se apropie. Aoleu, iată, a ajuns să Nu S-a aruncat supra calului A început să-l să S-a zis cu noi Din potrivă Lupul ăsta salvarea noastră oh. Calul tu n-ar fi rezistat mult După asemenea goană N-ar fi lăsat în drum Bietul cal Gonește pe poate de durere Și de spaimă Măcar că lupul aș fi mâncat pe jumătate Când o să prins Lupul va fi însă-n noastră Da? Cum așa stăpune? O să nimerească în hețări În locul calului Da, o să iasă de-n ele Îi sunt pre unde nu vezi cum se umflă și crește pe măsuie, ce Așa. Așa ajuns cât un cal. Acum e momentul, Iosef. Da. <laughs> <laughs> i <laughs> m-aj la han cu lupul înhamat la șanie. La lup unde e lupul? Da? Da. Da. Unde e lupul? Lupo. Lupo. Ha, lupo, da. Și a dat duh de îndată ce am oprit. Frășitorul da? meu zicea că din cauza goanei eu cred că de gușina acea pățim. <laughs> Nimic, baronul n-a spus din ce a acea pățim. E adevărat tot ce ne-a spus nici când el n-a minfiat. <laughs> <laughs> Domnule baron,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 Cred că n-ați că... uitat că. M-am oh, no, uitat! M-am uitat! un mare călător și lindat mai peste tot, din nord la Ecuador!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 o să ajungă blestemații de urși. Trebuie să o prindă de ei și să o sprivească. să salvăm prin Dar cum, e niciun servitor prin apropiere, iar noi suntem nenarmați. E bună și toporișca de aici pe care o purtați la briu. Dați-mi-o, repede. Nu e niciun moment de pierdut. O, -sim? o să o că ca să-i spere. Ai reușit, baroane. Urșii au luat la fugă. Da, dacă am aruncat toporișca cu atâta putere, încă a spura tocmai în lună. Nu face nimic. Calvina a fost salvată, iar eu vă sunt în Și vorba nu poate fi de mulțumire până nu vă aduc înapoi. Cum, bară, vrei să te duci după ea în lună? Chiar așa, prince. Dați ca să se sădească un bob de fasole. Știți că planta asta crește foarte iute și atinge înălțimul iubitoare. Cu ajutorul ei sper să ajungă în lună. Ați avut dreptate, baroane În trei zile firul de fasole a crescut până în înaltul cerului Și și-a prins cârceii de unul din coarnele lunii ha, Cum s-ar zice o să mă lase la scară Și vreți chiar să vă cățerați până acolo? Pornesc iar în acest moment Baronul Münchhausen nu și-a cuvântul apoi. Vă rog să mă așteptați prinței Sper să nu te-ai zi mult. Iosef! Să vă mulțumim! De trei zile suntem în lume ah. Și de toporișca prințul încă n-am dat ah, E greu, stăpâne Aici toate lucrurile strălucesc ca argintul că scolește nițel prin paele acelea da. da, Parcă e bepeală, nu pe aici Unde-o fi toporișca? Uite, aici nu e Da, nici aici nu a... ah, hey, da, e -ai? Aici, am găsit-o Acum, putem cobori, stăpâne. Mi s-a făcut doar de pământ. Și mie, Iosef. Da. Ia prințul, așteaptă. Ah, stăpâne. Ce? Nenorocire, nenorocire, ma. Dar ha. ce vorbiște? Firul de fasole! Dăgoarea soarelui la ustat. O să rămânem pentru totdeauna în lună, mână. Mână, ținția, Iosef. O Să ne descurcăm noi. Da, dacă nu mai e firul.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 Țin-te bine, țin bine! Da, Stăpânia. Eu o să tai cu topărișca câte o bucată din funea de deasupra mea, Aha. iar tu să o înădeci la capătul de jos. Aha. Ai înțeles? Da. Hai! Păi, doar! Ha. Ai văzut? Uh. Ha -ha. Tot din funea de sus și înădindu din sub noi, o să ajungem ajunge frumosel pe pământ. Da, Stăpânia. O, tu e să nu-ți pierzi cumpătul. Ne-a adevărat, da? Ne? Aolea. S-aude, ah. dacă se aud bubuituri de tun Da, ia uitați-i vântus U! ce învălmășeală E o bătălie A, ah, să stăpâne, dacă ne merim acolo, va fi vai de noi A, ah, din potrivă, i-abia să mă ajung luptă ah. Pe cum fauni cală, rămâi să și o să zvolg că o l la o soldat odată căzut. la fel. Cine e eu? Ne apropiem. Hai, stai! calo Ce e asta? Că pe o jumătate de cal. Întocmai. În tot mai învalmășarea luptei, poarta cetății s-a lăsat și a aretezat partea din a calului. Și am călărit, și am luptat mai departe, fără să mi dau seama. Știi cumva unde a rămasă jumătate? jumătate? Păi... ei, ah, păi tot la poartă. Zvârle din picioare și lodește pe cine nimerește. A tot înapoi. da să pune. O să prind la loc cele două jumetețe, să le nădeți cu niște mlădițe de la aul. Așa am și pe cu tine, bine, prieteni. sa s-a prins cum nu se poate mai bine. Iar calul s-a îndrevenit. Chiar așa. Am. Apoi, mlăgițele au prins, gata cine în trupul lui au crescut și au boltit în frunziș. Soarele Dogorea, dar eu stăteam în șa fără să-mi peste la postul îmbrarului Se poate spune, deci, că v-ați încununat cu lauri pe câmpul de luptă. Aveți treptate. Datoritei spre bilor mele viteșești, te-ajunsese-mi să fiu ținut în mare cinci. În cauza asta era cât pe-a o pățesc într-o De ce? Cum așa? Cum era, cum era. Ceilalți oficiari aflat sere de la slujitorul meu când îmi servam ziua de naștere.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 Nu e nicio groază să pună. Tu eşti o zeafie, Atunci cât nu spui că o calare pe guleră și tu ați trebui să pici acolo mereu? Să să te pici. Excelența sa, domnul general, a poruncit să, să tragă o salvă în cinste zile dumneavoastră de naștere. Era o surpriză. Când am aflat, am dat fuga să vă anunț. N-am intrat însă bine în țeava tunului, că m-am și pomenit a zvârlit afară odată cu dumneavoastră și paciți drumul în văzduhă. Mai căpiste Iosef! Tunul este de dreptate spre liniile dușmanului. Ia diulele ne duc drept în dracul Mai de mine, Dușmanii o să ne prindă și o să ne atârne înspânjurătoare. Mă tem ca așa se va întâmpla dacă o să cădem în mâinile lor. Să facem ceva. Să facem ceva? Dar ce să facem? Am găsit! Uite că, drept răspuns la salva noastră, dușmanul a început și el să treacă cu tine. A, a țintit să पनि fiind vă pricepi în apropiere o să te bine. Că așa ne-am întors nevătămați în tabără unde lipsa mea stărnit de mare îngrijorare. A urmat-o pe trecere în lege, toată lumea se veselea, numai eu un nu. om. Ei, un gând nu-mi da pace, Ghetu de Prince desigur că aștepa încă să mă întorc din luna așa cum îi fărădusem. A fost singura dată când arunul Münhausen nu și-a ținut cu rând. Și nu de alta, dar n și vrea ca prințul să mă treacă în tacma acelor călători Certați cu adevărat, o ale căror scornele sunt luate în râs oh. <coughs> Dumneavoastră știți prea bine că... <coughs> nici, baronul? baronul n-a apunt, nici ea ce-a pătit E adevărat tot ce ne-a spus, nici când el n-a mintit <coughs> <coughs> În sănătatea baronului! Și a izbrăvilor pe care ne a povestit, baronul! care le veți de aici Asta e la vremea lor, de prieteni! Acum e se puilor, cu care masa noastră. Și, după ce îmi prinde noi o să vă mai povestesc câteva din de pe mare. acum! not la o E călător Ce-am colindat mai peste tot Din not la Ecuador. Cu pinguin am stat la sfat Un pește m un înghețit În el am prins un crocodil Și l-am domesticit A Să vânește grișile În junglă am pătruns. Dar ei de faima mea aflând, De frică s-au ascuns. Nimic prieten eu n-ascund, Din ceea ce-am pățit. E adevărat tot ce vă spun, Nici când eu n-am mințit. Ha, hai! El e baronul Newhausen, Un mare călător, Ce-a mai peste tot,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 Domnului baron Strașnic vinișor, nu-i așa? Da, vinul nu e gău Dar rugăm pe Hangiu să ne dea un butoiaș pe drum <laughs> Un butoiaș? Mă faceți sărât Eu am avut odată la îndemână O mare de vin O mare? Adică. E, o mare ca toate mările cum e Marea Mediterana, Marea Neagră. E adevărată, cel mai mică. Și oricine putea să bea din ea. Unde se află Marea asta? Cum ați ajuns acolo? Mi-a povestit despre ea un marinar bătrân. De atunci, gândul de a o găsi, nu mi-a mai dat pace. Într-o bună zi, mi-am făcut bagajele și de slujitorul meu, Joseph, m-am îmbarcat pe o baleniere, pornind de căutarea ei. nu numai că nu mi-a fost dat să aflu așa de leză. Să vedeți ce am pățit mai întâi. Într-o seară de iarnă ca asta. Când în sala de misia corebii ardea un foc stramăn Iar în jurul lui ochi ochiului... Un Bun că domnul baron Le istorisea vreo pățane A domniei sale sigur, De ce să câștigi prietene Mă pregăteam într-adevăr Noi ne povenirem a sfârși. Să facem? Am fost luat de învârțări! Conim coiuțială nemaipomenită! Ne i scufrugări? Ce-i ce, ce de cine poate? 30 de ani de când navighez, n-am întâlnit o furtună ca asta. așa domnule capitan. Când ne-a săltat odată, am crezut că ajungem drept în cer. Iar când ne-am prăvălit, credeam că nu ne oprim decât în fundul oceanului. <laughs> Și totul a durat doar câteva minute. Furtuna s-a domolit, așa cum a izbucnit, pe neașteptate. Iar acum plutim de câteva ore pe cea mai liniștită apă din câte mi-a fost dată, să văd vreodată. Da, nu ce le să de așa din tuneric. După socoteala mea, de mult trebuie să fie lumina de zi. Se vede o lumină, capitane. Uite încă una! Da, da, da, da, uite încă una! Ah, o mulțime de lumini! Sunt orice! Ei, voi, noi veniți! Vedeți să nu dați că sunt procurabile! Tine-ți mai la dreapta! Ma la singa! Pe ce dreapta Ce-o mai fi și asta în plin ocean? Ei, marinari! Da, da, Aruncați scala! Vreau să trec pe corabia seara venit! Foci, asta ca de tunet necunoscută baroane! Hei, marinari! Da. Nu cumva, covata voastră e comandată de bravo, Capitan Traor. Iar cel ce întreabă nu e oare bunul meu prieten? te Cu vestita lui albie de rufe! Iar el! Traor! Iar el! Cum ai ajuns aici, de mare? Ca și tine, adică, fără voia mea. No, eu am venit aici de bună voi, ca să vânezi balene! E asta e bună! A venit să bâneze balene! Da, Nu-mi pricep, de ce râzi? Pentru că balena te-a bânat pe tine, bătrâne! Ce vrei să spui, Trauer? Păi, corabia ta a fost înghițită de o balenă uriașă. Cum? da, acum te afli în stomacul ei! A? De Iosef, de caut de câteva zile. Am dat o raită prin noua noastră locuință stăpâne. Balina a înghițit o mulțime de bărci, de baliniere, de corabii. O întreagă flotă. Da, da. Suntem aici vreo 10.000 mii de oameni. Ah. Eu, unul m-am săturat raura. De aproape o săptămână n-am văzut lumina zilei. Da, da, da, da. Păi, ce să mai spunem noi bătrâne, locuim aici de șase luni, iar alții stau de 2 ani și mai bine. De doi ani? Da. Ce de traur, Ați încercat vreodată să vă Da, Dar n-a fost schip baroane. He, aici vom rămâne toată viața. Da, da. Da. Păstrează-ți cumpătul, capitane! Am mai trecut eu printr-o împrejurare asemănătoare și m-am destorcat. Cum? Când ați? Da, da, pe când mă scăldam într-o zi în mare, un peștoria și m-am ghicit. Oh, și cu toate acestea am să stau viu și nevătăbat în fața domnilor voastre. Atât am țopăit în burta peștelui, încât de durerea aceștia țâșnea la câțiva metri deasupra apei. Niște pescari l-au văzut și l-au prins. Când l-au spintecat, am apărut și eu, așa de tare s-au speriat pescarii, să arunci înapoi pește în apă și pe mine dată cu el. Balena asta nu se simtisește nici chiar dacă cei zece de oameni dinăuntru ei ar țopăi toți odată. Nici nu e nevoie. Aveți, nu că sunt și eu de aici. Cred că am și găsit nici de ieșit din balena. Nu cum, că? Poți să le spun mâine dimineață,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 Spune-mi, capitanetraor, ai observat de câte ori se face balenii sete într-o zi? De câte ori bea apă? Da, de două ori, dimineața și seara. Sorbe dintr-o dată tot atâta apă, cât are un lac din cele mari. Adică unde a ajuns de multă ca să pună vasele noastre pe linia de putere. De ce nu ne-am folosit de acest prilej, ca să mai întâmplăm până în gura balenei? Anclorăm acolo și până din momentul când se face sol și începe să caște. Și atunci ne strecurăm afară. Mm, nu o să avem timp, Steve. Balena o să închide repede gura și o să ne strivească. A -a -a -a -a -a -a -a. O să îi între felci, ca cu cel mare pe care l-a as astă noapte. Balena nu o să mai poată închide gura la loc, iar noi o să putem pleca neștigăriți. Prima va cu rabia noastră. De-acord, Steve. De-acord, barone. Atunci, fată lume la drum! La drum. Am scăpat din burda baroane! Ne se mai zbârște golea de tip când i-am înfipt ca targul în a fost baronul îl haugă!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 a și-o sau, sau o friptură De iepure Ba de fazan, sau de e, la -s Lasă a. că nici rasa sălbatică nu e de lepăt Acolo de unde sunt eu deloc Eu o pădure cu sălbaticiuni Când nu sunt plecat pe mare Îmi place să veniți. Sta vedeți Odată m-am trezit față în față cu un mistret Ușca mi-era Așa că m-am ascuns, după un copac! Chiar s l-a spusit spre mine, dar din pricina Iureșului Năvalnic, colții s-au înfipt în și n-a mai fost schimb să-și scoată. Așa că am prins mistrețul viu, Să-i fie cu subărari pe dar asta vei, pe lângă ce mi s-a întâmplat mie la o vânătoare! Ispravise-mi toți plumbii când îmi iese în care cel mai frumos cer, din cât îţi pe acest pământ. Hello? E bine, ca ai ca cu pulbere și cum aveam la mine un pumn de cireş, le mâncai în grabă şi îndopai ţeava cu sâmburi. Apoi, slobozii întreaga încărcătură, trec în fruntea cerbului. Care a căzut! Nici gând. În pușcătură l-a buimăcit. S-a o clipă de picioare, dar tot ai să fugă. E! Ce faci, sprân? Da, a lăsa să-i scape bunătate de vânătoare. Halal, bănătătoare! Gândiți-vă cât poftiți, dar ascultați mai departe. La un an sau doi după întâmplarea asta, până la aceeași pădure. Când mi e în față.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 și si compor. Căci uitați să vă spun că cirișul i-a cu fructe mai cât Veniți călătorilor pe insula de unghii. Insula de unghii? Da, lume! N-am mai ea până acum. Dar de ce îți spune așa? Păi, de a, -a. Probabil că din ioare pe aici era un mare de lapte, dar valurile nu s-au transformat într-o bucată mare de unt. A. Sunt uimiți de atâta pătrundere. Se vede că sunteți un om blat. Păi, dâns vestitul baron Münhausen. Atunci, vizita dumneavoastră e o mare cinste pentru noi, domnule baron. Dacă mi îngăduiți și timpul nu vă dorește, aș fi foarte bucuros să vă arăt insula noastră. Primești plăcere. Iosef, da? Vino cu mine. <fie>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 nu, nu care cumva să mă atingeți de castraveți? De ce? cine mai fi și ăsta, grădinarul? Nu, e cel mai mare inventator de la noi. Atunci și legătură are cu castraveții? Nu știți că legea oprește cu străznicie mâncatul castraveților? Iar să-i prea respectabile inventator. Sunt străini și nu cunosc legile noastre. Ceea ce este indexicere? Află străine că de 20 de ani mă străduiesc să pun la punct o descoperire de cea mai mare importanță.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 Soarele nu prea strălucește prin părțile astea sau nu aveți destui castraveți? Hă? Poate că vă lipseți bolcanele și sticlele de care aveți nevoie. <fie> uraganul! Păi de bine! E uraganul! Ah. Domnule baron! Adăposti vă ah. domnule baron. <fie> Amarnică furtună, ne-a ridicat ca pe niște paie și acum zburăm am văzut, ca baba babacanță cu turanța pe mătură infermecată. Asta a fost norocul nostru, Iosif, că a visbutit să ne agățăm de unul din castravețe aia uriași care de e în mână nu mai știe unde, aoleu. Nu te atât Oricum pe castravetel ăsta te poți mișca mai în voi decât pe ghiuleaua care era să ne depună plopon în tavă, aia Da, da, atunci știam cel puțin în coton ne îndreptăm, pe când acum, uite. Mi se pare că în curând o să aflăm. Ia, priviște-mi jos sub noi! Ah, un oraș! Se vede un oraș, stăpâne! Sunt mulțime de oameni! Se uită cu toți în sus! Nu ca pe-ndoială că ne-au văzut! Da? Iar noi ne prăbușim peste ei! Speriți! Speriți oameni buni! Speriți! Speriți oameni buni! Speriți! Speriți! Speriți! la, dreptă, la Nu pot! cădem peste ei! Cred că l-am omorât, Iosef. Dacă, dacă nu s-a ferit, a văzut doar că ne prăbușim chiar peste el. Nu mai a avut când holbase niște voci cât cepile. Da, nu fiecare zi îți pică doi oaspeți din cer. După îmbrăcămintea lui trebuie să fi fost un om de vază. Da, O, o să avem necatul de bricina asta. Mi se pare că mulțimea devine tot mai amenințătoare. Strigătele se întețesc, să fugim, să fugim. Iosef, cu cerc în jurul nostru. A, da, sau îi o distanță bunicică. Da, sau toți ne cu capetele descoperite și nimeni nu scoate o vorbă. Ah, uite, unul se îndreaptă spre noi. o, onorați oaspeți. Mm. Nu știm cine, sunteți și de unde veniți, dar ne-ați scăpat de o mare pacoste. Da.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 Fiți bineveniți în țara noastră, fi ai înălțimilor! mulțumesc! mulțumesc. Vezi, Josef, că s-a sfârșit cu noi și cu colo... Nu mai știu ce să facă pentru ca să ne simțim bine. Ne poartă peste tot, ne îmbie cu bucatele cele mai de soi. Eh, ce program avem pentru tupă Ah, suntem poftiți la vânătoare. Extrașnic! strașnic! aș vrea să dau peste un piglu sau peste un leu care... ha ha ha ha ha ha ha ha o luăm la Lacman Iosef? Da. Fucai gustii noastre, dar este sănătoase. A, a, oare, stai, stăpâne! Ei! Un crocodil, calea ne este tăiat. De unde am mai văzut și dihania ea, Din apă. Vai de mine, ce mai gură, a căscat. vrea să ne înghită pe amândoi deodată. Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! noastră. Vai no, de no, mine, -am... -am... suntem pierduți? Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Da, la M-am scăpat ah. Eu au animerit drept în gura crocodilului Păi am prefăsut da. Mi-am dat seama că și-a luat un nof în prea mare Ia, dă te cuci O, o, o să-i fac îndată de petricane ah. Ei, Iosef ce spui de crocodilul nostru? <laughs> nu am crezut că o să do să-l the Și În think să iute, recognition of the animals. No, a devenit <laughs> ascultător ca no, no, no, no, no, no, no, no, no, nu no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Nu, nu, nu, nu nu, no, no, Am de no, să no, mai departe cu ajutorul crocodilului. Vă mână iar dorul de drum Nu uita că avem un țel da. Nu ne-ntarcem acasă până nu găsim magazinul Pe regătăște-te de plecare Mâine pornim la drum <laughs> Crocodilul a început să-mi placă să este plac. stă destul de bine pe spinarea lui Și-a trecută Ioseful Da mi se pare mi sau marea așa a schimbat culoarea? Mm, da, ai dreptate, stăpâne. A devenit mai deschisă. <gântuțuri> <gântuțuri> Era să cad. Eu? Eu... <gântuțuri> Și eu? Și să fii năzărit crocodilului. A început să cam salte pe valuri. Stăpâne, încearcă să-l ții de scurt. ce-o de ceaba? Să vede că a uitat de recunoștință. Eu cred că... <gântuțuri> <gântuțuri> Se pune, unde ești? Vai, mine. domnul baron, a dispărut în apă, nenorocire, domnule baron, domnule baron! Domnule baron! Da, da, ajută-mă să-mi dă o da. Veniți sus, veniți, asta! Ah, da. Mă, oh, mă lau, ce spaim m-am credeam, credeam că... Că m-am nu-i așa, pentru că nu știu să înnot. Bine, dar nici acum nu înțeleg cum ați reușit să scăpați cu viața. Foarte simplu. Cum? M-am apucat zdravă cu o de pe și m-am ținut la suprafață. Da, da, te înghiții nici ca nu? Chiar multă. Dar nu apă, Iosley. E gustă și tu. Este vin! Este vin Este mara pe care am căutat toată. La cea crocodilul nostru a început să umble pe două cărări. Ei, așa a ajuns în lui. Dar ce vin Nu mă mai săturam sorbindul Atât am băut în răstim de un an cât am stat în meleaguri acelea, încât marea scăzuse cu vreo doi metri. <răzări> Ei, dar văd că s-au evit zorile. Trebuie să ne pregătim de plecare, prieteni. Dumneavoastră voastră încotro vă mână treburile, iar eu din nou peste țări și mări. <răzări> vă dorim să săvârșiți noi, spra, pe care să ni le povestiți, Că nu mai ai reîntâlnit! Fă-pă <laughs> că du-ești toată inima, știți-vă că Eu sunt varonul Münhausen, un mare călător Ce-am folositat mai peste tot din not la ecuator A fă -i în junglă am pătruns dar ei de faima mea aflând, de frică s-au ascuns Nimic, prieten, eu n-ascund din cei ce-am pățit E adevărat tot ce vă spun, nici când eu n-am mințit ha, El e baronul Newhausen, urmare mare călător Ce-a colindat mai peste tot Dinor la ecuator Bravo!